گران محترم والدن کو د مولانا زین الله صاحب دوره تفسیر قران د 136 نمبر کیسٹ چې مسجد امیر ماویا مال سوال دیر کې نو ستمبر 2008 کې شهره تدید الميلاد پته اساسه کوي ارشادیتو رسنت کیسٹ دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نزدې مین ټوک جانګیرا روډ سوادی پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 ودیلہ پیغتا دا قران نه د پکار او خلک راشه قران وره زکه دا قیامت پر اذبا نبی علی سلام الله علی الله تبویا یا رب ان قوم متخذو عذ القران مهجورا و زمار زما د قوم دا قران پر خو دیوا ای زمار با زما د قوم دا قران پر خو و, و خلک قران را واخلی وخلق القران تا پخ پلوډونکو زیور کي وخلق القران تا پخ پلا معاشره کي زیور کي وخلق القران ندر مظلوم كتاب ده غم کي من خلق لته ور کي او خاده کي من خلق لته ور کي يا وتد الله كتاب روالا دي سرابت عزت منشه زكن بيلي سلام فرمائي ان الله يربو بهذل كتاب اقواما قرآن وجا خلقا دیر کی کی دا او به آخری نه و قرآ پهوج خلکه ډیر عزت من کېږي الله ددي کې تا په براکت سره ډیر خلکو تزت ورک یا وررن دا جممات چا پې ژندو کوی و په ک دی دا چې په غونه دنیا کې په جابو زبی ذبي کې په بارر ملکونو کې مسجد امیر معوی یا محله مندو خیلو د درد جممات ته دا خو د قرآ سره د یو ځنا د بل نه خلک راماتدی دای دا دې قران د لپاره ځکه نبی له سلام فرمایي ان الله يرثو بعادل کتاب اقواما ويضعو به اخرینا ود دې قرآن په برکت سره الله ډیر خلق و لا عزت ورکیا چې قران د سینکه کی یې زې ورکیا او ډیر خلق په ذلیلان کېو وجد قران خلاب کوي او چې چا هم د قران خلاف کړي الله شر مولده پمالهم منی تاسکره ته مورذین وسی شوی دی لرا د قران مخړیا دا دون نسیت وال کتاب څو خل نسیت پکېره برکی خلکو تدا قران ور پسرهي د سودا او د رشوت او نه پېتوبه د قران او باسی او حقوق الله حقوق الباد نشاندہی دا قران, قرآن, قرآن کيه نسیت پدی کې واقعات پدی کې امثله پدی کې دمالله ع عنوانې تکرتې مورزی نه وسی شودي ل و د دی ننسیت والله خونا کتاب نه یاس کیا که هم هم متنفره فرت من کاه گویا چې دا خوونهدي تختک یا تخت کوی د بلکه غواڑی هر یو د دینه شو ور کیشي پاڼه خوړي کلا ای چردا سيندا بللا یا خاپونل اخرہ بلچ دین یرید د دا اخرت نا اخرتی رو زن ک دنیرو حشریرو کلا انها تذکر یقینن د قران نسیت دی الله څنګه بار بار وی ودا دا نسیت کتاب دے خوانا کتاب دے کلا انہو تذکرہ یکنان دا قرآن دا نسیت کتاب دے فمن شاہ اذکرہ دچا چخوخی یاد دکے دے لرا دچا چخوخی نسیت دیتے والی وما یذکرونا او نیا دیدی قرآن لرا الا این یشا اللہ مگر آغا چو غوالی هوا احل التقوى و احل المغفراء اللہ اللہ اگدی چیارتی اکریشی او اللہ اللہ اگدی دبخنے دا اللہ نبخن اغوارا و دا اللہ نیرکوا او قرآن تناز تکوا نو پر صورت مدسر کے آداب ذکر کول د عید پارا چی پاسا و رب کا پکبرو تو اخفل رب روی بیانوال قیاما مکی صورت دے په نزول کې یو دی شم نمبر د نازل شوي رو د صورتې قاانه په ترتیب د صورتو کې پیم نمبر دی د صورتې مدثر نه ربط او مناسبت د مخک صورت سره هر کله چې په مخک صورت کې زجرې ذکر کو او خلکوته هغی د قرآ نه ااز کوو وس دې صورت کې تخويف اوخروي ذکر کایو یا مخ کی صورت کے تیزي او ارکا په تبلیغ د قران او په صورت کے ادب ذکر کایي دफार د تعلم د قران یا مخ کی صورت کے ذکر وکا چې دې په قیامت ایمان نراوړي ندی یری جن نا لا يخافون الاخره په صورت قیامت کې اور قیامت پس بعد باندے دلائل ذکر کایو یا مکھ کی صورت مدثر کے اغدر مقاصد ذکر شو توحید و رسالت و صداقت الكتاب تو پس صورت قیامت کے سلورم مضمون دمات او اخرت ذکر کایے در صورت مدثر نا پائی کی اخرت نا پے انکار ان کو کو پاغي زجر ذکر کو تو پدي صورت کي دلائل ذکر کوي پيځ بات د باز بادالموت باندي يا مق کی بوئی صورت کي ذکر وک او جهنميان بوي کن نا نکذب بيوم الدين دي صورت کي ذکر کوي چې دي وې اياحسب الانسانو الا النجم عزوما حاصل د سورته پدي صورت کي بات د قیامت دي اول زجر منکرینو منکرینوتا او د قیامت په اسباد باندې شواهد ذکر کیا په دې صورت کې لږ حالات د قیامت زجر په محبت د دنیا سره ادب د قران په عدم تعجيل سره چې د قران کریم په وایلو کې تلوار مکو ویو لا اقسم بیومل قیامت دالا فمقام دا قسم کی ذکر کول دا دا عرب و عادتو مقی دا غیب تک ذیب ذکر کا دل تاویلہ دا سندہ پکارو اقسمو بیوم القیامہ دا قسم کو ما پورسی دا قیامتا ولا اقسمو بی نفس او دا قسم کو ما فاغن نفسا اللوواما چی مذان لرم علامتک یو اروغ ځان سره حساب کوي ګناه تی وشی توبه پور انو باسی آیا حسب الانسانو الا النجمع عظاما تا قسم ذکر کو جواب د قسم لیبعثنا چی خامخا خلق به دوباره پور تکړی شي آیا حسب الانسانو آیا ګمان کوي انسان حلن نجمع زواما چه مونگ با راجمنو کو دادو کو لرا بلا اولینا مونگا قدرت لرون کیو پا دے خبرا انو سویا بنانا چه مونگا برابر کو د بندونا علی <اللعی> دادو <حر يو> بند او جوڑو د <لدی> پا جوڑا اولو برابرولو مون قدرت لرو بل یوریدو الانسانو بلکی <بالك> غالی دا انسانو لی یفجرا اماما چین انکارو کی د مخکد حالاتنا چه کم حالات د مخی تر روان دي دا انسان دا غینا انکار کایو لکه عذاب قبر شو باذ بدل موت شو حساب شو میزان شو تو دید آینده حالات چه مه تراتون کی دی نو دید دا غینا انکار کایو یسالو تپوس پوس کایو ایانا یوم القیامه چه کله بیره د پیدا بری قلب سرو کلاچی کری بیریش نظر وقصفل قمرو تو رشیس پومی او جمشین و رس پومی دا با بیا یقول الانسانو آئی با انسان یوم ایزن پا دغا ورد این المفر چرتزی زید تیختی حالتا با دی تیخت کولو غالی خوالتا با چرت را تیختی بیا کلا چرینشتا لا وذر نشتا دلربج کی دلا رب ساتا پدغ عورت کی المستقر قرار ای دې د ټولو کی زنو یو نباول انسانو خبر بشی انسانو یوم یذین پدغ ورزا بما قدما اغاچ د مخلی گلی دی یو نباول انسانو خبر بشی انسانو پدغ ورز باندې بما قدما با غزو چې درزانه مخچلي ګلیه کخاو کبدا کته نه کې کارونه لي ګلي پايبه خبر شي کبديه لي ګلي پايبه خبر شي وا اخر او دزانې رسپري خوديا کخه اثرې پري خودي او کبد اثرې پري خودي پايبه خبردار شي بلل انسانو الا نفسي بصيرا بلکه دا انسانو او فلزاندار علی دن کې ده یا بل الانسان مجہود جواریه علیہ پدې انسان باندې به دا خپل اندامونه او اعضا دا گواہی کوي او بل الانسان یا د انسان د مراد جواریه او یعنی بل الجواریه علی نفس الانسان البثیره بلکې دا اندامونه د انسان باندې بل دن کې دا انسان دا اندامونه دا انسان ونی او دا اندامونه به بیا غواې پیش کایو بل الانسان علی نفسہ بصیر و لو القا معذرا اگر چې دی به غردای بانو لرا پیش کایبه بانه مخ کې اس باده قیامت ذکر کو اوس ادب دا قران ذکر کای د مخ کې سره را بت دی لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك ذې آیاتونو د مکه آیاتونو سره ربط کړئ سر مکه آیاتونو کې ازباع د قیامت یو کو او په دې آیاتونو کې ازباع د ادب ذکر کړئ د قران الكريمو. ظاهری تاریخې سره سره بث نامعلومې دي حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت الله له غی ذکر کوي چې څنګه الله تبارک وتعالى چې څنګه الله تبارک وتعالى په دې خبره باندې قادر دی چې الله پاک تا په خلیبه باندې قرآن جاری کوي او تا جمع کوي او الله په قادر دی دغه یو حرف زده کوي دغیه و کلیمه نضایه کیه گی نو دارنگی اللہ تبارک و تعالیٰ اصطابق دوباره جن فاغی باندیم قادر دی <تصفح> لا توحرک بیهی لسانکا تا دیدین عدب دا قرآن لا توحرک بیهی تمخوضوا فدی قرآن سرا لسانکا جبستا زکر تکل با وحی رات للا نبی محترم صلی الله علیہ وسلم با زبریلی امین سر زر زر ویلہ الله پاکی زر زر مو آیا بدن تاسو نه کې جمع کوما. لا تو رګ به لا تو رګ به لسان کا اگر مکوا دوا جبتا لتا جل به جتا تل او تا دی قران سره په دې قران سره تلوار مکوا ان علینا جمعو یقینا مون باندې جمع کول د دی مونگ بانستا پسینا کې جا مکول دی و قرآنه او لستل دا دی قرآن دی لستل دا دی چلول دا دی سا پا جب باندی فا اذا قرآنو فتبع قرآن فا اذا قرآنو چکلا مونگو لولو دی لرا چمونگی اتا تا ولولو فتبع قرآن نترا وانشا دا دی پلستو پسی بس تم تا توینیکی کی ته آ شان لا تو رجب به لسانک لتا جلبه ان علینا جم وح قرانا فیت قرانا لا تو رجب به لسانک مقوا ضا به قران سرا لسانک جبتا لتا جلبه تا دیکه پدی سرا وګورا الله تبارک وتعالی پځ مکاولو دا ادو کو پرده قیامت او دی دی جمع مکاولو دا شمس او قمر الله قدرت لري زکا چې الله تبارک و تعالی پځ م دا قران باندې قادر دی انسان کې به هیڅ یو ادو کې پاتې نشي بلکې ټول به الله راځم کی لکه څنګه چې په قران کې یو حرف نشي ضایع کې دی نه ما سبقت رربت دی ثم انا علینا بیان یا زعمږه پځيما بیان اول د قران دی کلا یقینا بل تهبون العاجلا اوس د قران نه غافل کوم کی شي ذکر کای کتاب په دنیا کې د قران نه کمز غافل کیا کلا یقینا بلک ته سو محبت کوي العاجلا د دنیا سره په دنیا ورکه مینه ښا پیسه موړه زیات خو خشي قللا بل تعبون العاجلا او احادیث کمرادی نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمائی حب الدنيا راکو کلی خطیا ا دنیا محبتا به هر برائی جرلا دا دیز دنیا محبت راه هر برائی پکرالا وتذرون الاخرا او پریدے تاسو اخرت لرا اخرت مو بالکل شاته غرضولې دا قیامت رست جدا او جوهن بازی دا اهل جنت شان ذکر کئی او جوهن بازی مهونا یوم ایزن پا دغورد نادویرت تازبی نادویرت تاز تازا حدیث پاک امرادی ندور اللہ امران تمع مقالتی اللہ دی آغا انسان ترو تازو ساتی چکم خلق زماء حدیث اوری وَجُوهُنْ يَوْمَ اِذِنْ نَاظِرًا بَعْزِ مُخُنَا بَا پَدَغَ رَسْتَازَيَا إِلَى رَبِّهَا نَاظِرًا فَلْرَبْتَ بَا كَتُنْ كِيَا دا ناظِرًا دا ناظره ينظره پس لكي چكالا إلَى راشي نغسره بكتو تويّا إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَا فَلْرَبْتَ بَا كَتُنْ كِيَا باده مخونه بدر زیات بدرنگی تو پورا پا خپل تم به رهوتی اور ډیر په بدحال بیا ته جنو ایوب علا بها فقیرہ یقینو یقینب کیا کیکی کی با داغه سرا فقیرہ اغافت ملامت کنکی فقیرہ چې داغ بہت لګئی په پودا او پودا باندې داغ لګئیو فقیرتونو ذُنُّ ايُوب عَلَا بِافَا قِرَا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَا كَلَّا يَقِينًا چې کنا ورسي داروح مریتا وقیلا یا حال دا وخت د زن کدان دی چې کړه دې انسان نفاخي جي زه ترخوا کې هغه خلق ناز تي نو خلق وی لشي من راقا یا چې لازن را ساخی جی پا حالت د زنکدن کیو زنکدن نمکی پا سختی دی چگی ویو اخبری نشی کولی دا که سختا ذکر کا وقیلا اویلشی من راق سوک دم چولو چې دم را بانده واچی ساتی خیز جینا یا خواه شای خلق دا وکیویلا را شی صورت یاسین و کې صورت نازعات و تشوروکے یہ ذرکی ازگار شویلا سو دم را دمی کې عاتی نخیجنا څنګه یا یو کس جوړ ا په حالت کې وا پښاب استاد دې له سورت یاسین وای کې به خ پیو غذلې او استاد خفاته خدا کارو شانيه موث په خون پس واقعا من راق او دیبا یقینو کی انہ الفرا کو دا وخت د جدایې دی اته پرانغه وخت یقین راشي چې بعد اوس خبره ختم شوه د دنیا سره د مات تعلق ختم شو والطفت الساقو بساقو یو زې بشي هغه یو پنده دبلی پنده سرا الی ربک یوم اذینل مساقو او ربتاتا پدغه رزکی المساقو ور تک دین فلا صدقا ولا صللا فلا صدقہ د تصدیق نو کړي ولا صل نو مند نو کړي فلا صدقہ پد کی مان نو وا ولا صل نو عمل لم نو وا ولکن کذب وا تولا لیکن د تصدیق نکاو نو تکذیب کوا عمل نکاو تولا مخه اړولو تکذیب او تولی کې فرق در کی تکذیب پجبې لګیاو او نافرمانی کول او تکذیب کاو او اعراضی په مخ بدن سره کاو یعنی دا توحید او دا رسالت او دا اخرت د قران نه خالی او ظاهرا نم او باطینا نم ثم ذهبا الی اهله یتمطوا د قران نبی مخاړو د اخرت د خبرونه مخاړو ثم ذهبا الی اهله بیا بدیر وان چوخ په اهلتا یتمطوا اصل کې دی یتمطتو تمطتو هغه وګديدو ته ويده تکبر د وينه اصل دی چې وګږ وګد دا خپل سټکل په بارا کړ خپل املاو د کی خپل قدمونه او دور داخلي ثم ذهبا الیه یتمطوا نبي ا دیتلوخ ول یتمقالو یکونگه اولا لکف اولا تبایدت لرا نو تبایدت لرا و ما اولا لکف اولا لوبیا تبایدت لرا نو تبایدت لرا و تا کسو کا چین کار کیا ودلا تباید بار بار آیا حسب الانسانو آیا حسب الانسانو آیا گمان کوي انسانو او دې حتنو کې له څوځ کوي چې قرآني کریم څنګه تاريخي ساحه قیامت ثابت یو دا سره اي اپ سب الانسانو ايا ګمان کيدا انسانو اي اترق سودا چې ديبه پر خودي شي بیکارا ديبه مخمل پر خودي شي ديبه مکلف ني پا کارو سره ديوږي نا حرت نشتا قبر نشتا الم يكن نطفه مم نيمنا دیر اخپل حاکیقت تا سو چو کی علم یکو نطفتن آیا نو دا چکل دا منه چی چولی شی کې که اخپل حاکیقت تاو گورا تو خو داو بوئی او ساس که وی پا اخپل حاکیقت غورو کا سمکانا سم علاقتن سمکانا سم کانا پا مانا دا سوارا نو بیا اگر دیدا چکل دا وینے فا خلقا نو جوڑکو اللہ دلارا فسوع نو برابر بریکو وګور د تعالی دا غوونه وجود ورکو په غو بو کې نستاره سره په غو بو کې نستاره غو ګنا په غو بو کې نستاره حالت نستاره پی په غو بو کې نستاندامونه نو وخت نو نكونه نسلاحیت نو طاقت نو تو نو خلې انسان پیدا کو مزیدار استرګې پوزه وګونو قافنا اندامونه اډو کې او وګا دل او دماغ و صلاحیت او طاقت است ادا پاک د وګونت په دی قادر دی آیا الله په دواره جند قادر بهشکه قادر دی ثم کانا علقتا نوبیا شوا دا ټکړه د وینه خلله قپ سوه جوړی کو د ل را پهه نو برهبرې کا په جاله مننو زوجیې بے جاله مننو زوجایې دکهول اونسا بیا جوړکوو داغې نه جوړی ناریناوځناانه السهظکه آیا نهدي قدرت ل روونک الله په د خبره چې ژوندي مړو لره بالاله یا بل سبحانه کا بلکې پاې د تع یا الله تقادری فسورت القیامت کی اس بعد د قیامت ذکر کو لفظ حالات د قیامت سورته 10 د دې سورته یو نوم دی سورۃ الانسان یو نوم دی سورۃ الابرار یو نوم دی سورۃ الامشاج یو نوم دی سورۃ هل اتا ربط او مناسبت د مکه کی صورت سره د مکه کی صورت په اخر کې دلیل ذکر کا د اس بات دا باز باد د باذ بادل موت چې دوباره جن حق دی اوس په دې صورت کې کی اول کیا غشان دلیل ذکر کایو یا مکه کی صورت کې ادب د قران ذکر کا په صورت کې ذکر کې دا قران ډیر وی نعمت دی یا مکه کی صورت کې بشارت اجمالی ذکر کا په دې په دې صورت کې بشارت تفصیلی ذکر کایو حاصل د صورت د دې صورت حاصلم دي اسباد د باس بدل موت په صورت کې اسماء الحسنا سلور ذکر کیږي اول کې کی ابتدایي حال د انسان حل پمانه را قد ثرا په صورت کې د پیدای انسان تینځ حالات حل اتا علل انساني حل پا مانا پمانه قد ثرا حل اتا علل یکیناً راغلی پا انسان باندی یا وقت زمانی لم یکم شیم مذکورت آخرت نمانی قبر نمانی دوباره جن نمانی تلک پل حقیقتو گورا که پتا یا ادا چه وخر آغلیو که سارد وجود نو و چا تا نم معلوم نو و سارد نشان چا تا نم معلوم تالا اللہ وجود در کو او د سنه وجود در کو من نطبت ان امشادنه وجود در کو نو الله سارد په دوباره جنم قادر دی هل ااتل انسانې یقی نن راغلی په انسانو یو وقت دزې نه لم یکومشی مدګړه چې د نو سیذکر شوي چا د د نو شان ناغو ان خلقنا انسانه یقی پیدا کو کومونږ انسانو من پتن امشاجو دغ نتپ ګړی وړی نه نه ب تلی چړ راړو موګه یعنی نوپ او بیا علقشي بیا مض نبتلی اړه راړ په جال ناو به توګر دولو مونږ د لره سین اوریدونکې اولیدونکې اوګوره ته یو نپاک ک نپاکې وب او تاته لا تباره کو تاه سونهکل سترې سونه کولی وګونه نه هد نه اوستهله او مونګه تهوده او ک حدایت پهواسیته د کتابونو سره د انبیو سره اغ لاه د خیر او دشره لکه بځ ک الله فرمای دانا نجد نهوه دنا نجدین دله حودلی موږ دولارې یو خلار د یو ب وغ ستاه چې په کمم دي تا تهس الله اختیار در کړي او ان الله لا یادوال باېهکوفر الله پلو بندگانه په کوپر باې خوښ نه. نه را د الله پرې او د انسان تی دا اختیار ورکی دی نه دنا اوستله منخودنا کړړی د دته دلارې ما شا ما کوونه شاکره یا بې مواحدشي شکر ادا کوون کےې بشین او ما کاپوره او یا بشینا شکری کوون کې ان نه آته د ب کافرانا ذرا سلاسلن ذن زیرنا ان اعتننا للکافرين سلاسل اصلاتل زنجيرنا دابے پپو کیو وا اغلالن او توقنا دابے پسټ کیو پسټ او داناس به وسره تړلیو واستعيره او طول بدن مې ورت ورولي پپو کی زنجيرنا ل68 تړلی په توقنو کې واستعيره او اور تبا داخلی گی انا تدنا للکافیرین اجنان تیار کڑیمون کافیرانو دا پار زنزیرونا واغلالا او توقنا وسعیرا اور بلکلی شوی انا الابرارا او دیدان بشارت ذکر کئیو مخید ذکر روکو اما شاکران او دا شاکیرینو دا بشارت ذکر کئیو ان الابرارا ابرار چاہتا وئی؟ ابرار اِنَّ الْعَبْرَارَ یَكِنَنِّي کَانَا ابرار نیکی که انکی دا حقوق اللہ دا حقوق اللہ بعد خیال ساتھی رسی وضاحت که انشاءاللہ اِنَّ الْعَبْرَارَ یَكِنَنِّي کَانَا دی بس کی من کاسند غپیالو ڈکونا کانمزاجوها کافورا چگڑنبا داغی کافوروی دا غی سره گڑن با دا نه یا دا کافور سسیز دی عینن دا یو چینا دا دا بدل د کافور ندی عینن دا کافور مبدل من عینن ترین بدل او بدل الکل یشربو بہا عباد اللہ چس کی با داغینہ بندگان داللہ یفجیرونہ تفجیرہ چلیبا اغیلرہ پچلو لسرہ یو پونا بن نظر اوزداغی او صاحب ذکر کی دا برارو یو پونا بن پوروالی کولو بن نظر دویدہ منختیں دنیا کی دن نظر پوروالی کولو وَيَغَافِلُونَ دِيَارِ إِلٰهِهَا يَوْمَ العَذَابِ دَغَوْرَتِنَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا كِتَابِ سَتَبَا خَوَرِي وَرِي وَيُدْئِمُونَ الطَّعَامَ وَخَارَكُ وَرْكَهُ خَارَكُ عَلَى حُبِّ پَمِينَدَ خَارَكْ سَرَا حُبِّهِ كِدُعَا مَانِي دِي دَخَارَك وَرْكَهُ خَارَكُ عَلَى حُبِّهِ دَذَمِير يَا خُورَاجِيرِ دِي خَارَكْتَا یعنی محبوب چیزي ورکو دا نه کی سیوايشي زافي هي جماتي شي چې کم سي دزر استعمال لینا چتا خیراتی ورکه نه محبوب چیزي ورکو لکه الله فرمای لن تنال البره حتا تنفقو مما تحبون الله تبارک وتعالى تاسو هغه سسبلۍ چې کم تاسو خوښ ګنه دا نه کم تاسو نه اضافي شي هغه جماتي شي او حبهي کې زميرا اگر راجي ري تو او الله تبارک وتعالى خوشالي يم پدې چې تاسو خپل محبوب سيزه پ تاسو له کوم شي زګراني دا الله پدینه لگاوا بدن دا الله د دینه پاره لگاوا خپل صلاحيت دا الله د دینه پاره لگاوا ته پچاته خیرات صدقات ورکه بهترین شي ز ولا ورکا اغه طالبانو جمعات کې ناز ته امهاله کې داس یو کورو چې هغه ته پجن کې طالبانو ته تا ډوړې یا سوبو منو راولې یورادو يو نو یورادو یو ماشوم دا کور راله کټوی کی شوملی رولې شوملی رولې طالبانو خپل میسک جنگ چایو والته نه که رخه رات به کی نو دی کی بس چلی د کدیو چا پجن کی پدی جماعت کی خودونه مودول جون پات کی وو دي سر خدا دا ستیدا خداون پدی باندې حق دی آ. آ دا خدا مون پدی باندې حق دی موندا دي زره پات کی وو د دې بس چلی تک خو دیو پړ جن کی د اکار ته تن نکړی پدې کې طالبانو جنګ شو کې طالبانو جنګ شو پدې کې کټوې مات شو وم عاشومه پجړا شو ته وې ځړې وې دغه ته ما را نیو کټوې مو ماته کې پدې کې خو باغې او دسماده وغيرها کاو خدا خو نن چې تصبيره غلې و هغه چوملې جټکړې زمانیوې چې له طالبانو ته یاو سي نو یو داسي سي طالبانو تور کړی چې ستاره استعمال نيا غسخاشي دا خیراتي ورکا نا اللہ در بار دا چھے لے گی خوکل پاکیزا سیزور تو گو رخ پل یو دوستا خپل یو ملگریتا تو تخپل یو سیزور کے تو سونا کوشش کے چې پا دی که معمولی داغ ہونتن دی چې تخپل رب تلے گی پاکیزہ پاکیزا سیزور کوا یا خبیہی کی دویم راجیز زمیر اللہ پاک تا پا محبت دا اللہ سرور کوا مسکینن مسکینانو تا ویتیمن ایتیمانانو تا اسیرا و قیدی بعد وی اسیرنا مراد زنانم دا فلا بی بی دا پیری بی, بی, بی دا نیم خواراک کوا خوا و اسیرا زکا حدیث پاک کردی نبی اسلام پر ماری از توسو بالنساء خیرا فا انہونا عوانم بینکم زکا دا خوستاس و میسکی قیدیانی زنانم و تا خوستی سارا دیگ زیاد پی احسان کوای خوالی و سارا کوای او دیسو ایو چی دا مالی ورکولو ودیره پرنه دي داواله دانه ولا بوس بوسکاو انما نؤتئمکم لوجهه الله دانه دي به په خپل خلاص بادلو مطلب ما ډوډه درکله دا چل تا چا ډوډه درکله ویتالهم دمار عبد کړیو اسن جي موسی عليه السلام پر اون تویلیو پر اون او تویو اه تعالی خو ما ډوډه درکله دا موسی عليه السلام او تویو تلک نعمتم تمنوا لما قوم بني اسرائيل گٹل دا تا سٹل دا ماڑا تمام اخلا دور اس بعد ہی انما نؤت ایمکم لوجح اللہ او دز بادل سرا غار سغت د دورے اور کو موذدا سکو موذدا سکوما انما نؤت دڑنا کار عادت اصل خبر اخلاص انما نؤت ایمکم لوجح اللہ منتاسل الطعام در کو لوجح اللہ خالص دا اللہ در او اصل خبر داراچ دا, دا اللہ رضائی په اړ یو عمل کې شیخ لاسی بیا انسان مشکل ته نه بغيلي نه کوي او خو ماته خو دا چلو شو دا چل نو شو بس یکه دې بډيري غلي کوي په خوا ودا غړي راخدو عادت وو اوس ډیر ناري نه وي خو یا بزیا تر کورنو کې پاتې دی دا وجه به یو هردا چل شو هغه چلو شو دا چلو شو نکړه الله درزاره پارا قران ذکر د جمعات په خدمت کې یا مدرسې خدمت کې الله درزاره پارا کوا دا چې مالا <سؤال> کوچا خیر علیونه ویو مالا <سؤال> کوچا غا یا وانه چونه ته څنګه دې ته بالا غا چیز اعلی خدا نه اورو ته غا دا تا ملی ملي نه چا کولو کیلي کول نه نه چانه کیلي کول خدا خوشاله جنبه تیري وسو انما نطعمکم لوجه الله دا دې بکو کنه ان شاء الله انما نطعمکم لوجه الله من خو در کوتا سوتا لوجه الله د پارا در دامن تی لا نُرِيدُ مِنكُم جَزَاءً وَلا شُكُورَا نغوارُ مِن تاسونا پدی باندې بدلا ولا شکر او نشکریا دا کولا دای ترخه مخازم شکریا دا کی اما عائشہ رضی الله تعالی بحیراسه توخ پاور کسه خیرات بیا ولا ورکو اخیر کرو با غیب ولا دوا وک حضرت عائشہ بوله مبارک دا وې دې دوا اوګه بدله ما دوا چې ما کمزور کړه خو ما الله سره جمع س نه د مام چې ووررکو د پره دووا وکهه نو پر دا خوه دوا بدله کې شوو د ماید د ما ته او بدلا لا را کو نه نهخوااپو میرب نه دک د قآ پاری دی دي د خپلو علاج بهکو د لا نه بس سوال کوو هس نه چې مونږ آان ختم کو او زمونږ پهلوو کې بیام ګندونه مونه پراتي او ډیر د قصان خبره ووي ال زمونږ استستا د ضمونو علاج کي. او د زم د علاج سیس دا قران کریم دی انا نخافو ميربینا مونږه یریغو د خپل ربنا یوم ان ابوسن قمتاریرا درازي سختی قمتاریرا هغه ډیره سختینا فوقاهم الله بس اوتو فوقاهم الله بس بچبکی دی لره الله تسختي د ولك لهم نظره و سرورا اور بکی دل را تازگی او خوشالی بابا کوم دی کیه انجی دا خوشاله دا, خوش دا تازواله وجزاحهم بما صبروا جنتا و حريره بابا کوم دی کیو ها جی باخه خلوی کی جنت منات نشته ویو چې خلک بس ګناو نو کلام دے کای دی ځین جرته متون او غشتا دینا دا ټول بکواسیات کایو ته جنت نیا متون پهوره خاندان دا, دا غین کولو دا دا قیدین انکار کول دي دا قران نه انکار کول دي دا قیامتونو د جنت نه دي په قران کې الله نو ذکر کړی به بس تعالی په دنیا کې خوشحالي ملو اوستا کور دې اوستا بیبي بی دا پتا څه پریشانی نشته بس دا جنت جنت دا حسین کار دی دا یا دونه مجاهدی دا دونه اوامر دا دونه اقامات دا نه کاله الله په شب کلمہ پار راځيږي وجزاهم بدل بور کې دی لرا فَصَبَغَ دَاوِي کِي چې د صبر کړه دي جنتاو وحريره جنتاوري خما متقين فيا تکا وي پاي کې علل اراي کي پ پالنګونو ارايک زمداري کتن دا ا پالنګ ته وي چې د ناوي لپاره جوړ شي ويو لا يرون فيا شمسون ولا دم حريره لا يرونا دي بنما سوي پاي کې نه ګرمي او نه يخني بس مووتدل موسم به بهتریندان علهم لالودان تن علهم زلالوه رااکګب په دیبانې سووری داغې زوریلت خوتوپه تلی لام او راکو شوي به یا اوغونچکوونه پهکوې دو سررا و یوتپافو عم بیاانی من په او ګزوری بشي په دیبانې من پیزه تینا دا سپینو او گلاسونا چیوی با شیشا قواری را من پیزه جوڑا شوی بای دا شیشو نا قد دروها تقدیرا اغا شیشا چه با جوڑا شوی دا سپینو زارو قد دروها تقدیرا پاندا دا کلیبه دیل را پخاسنده زیسارا و یسقا و نفیا اوز کولی با شی پا دیبان دیم دا دینا کاطان دکی پیاله هغه دکی کاڅه چې ګړون با د غیر زنجبیل لیا دا زنجبیل څه تویا دا یو چینر په دې جنت کې تو سما سلسبیلا چې نو ورته ویل شي سلسبیلا سلسبیلم دی په خاص یو اندازي تر بابه ایږي و یتوپو علیم ولدانم مخلدون او دیر بزیرازی دې خدمت لره الکانو مخلدونه هميشه به الکانو اې زه را اېتم چې کلا تو وینې دی لره ته وګومان کې په دی تبا ناس ته خزم دي ته کیا بریوالي دی, دی خو یو قطر د الکانو دی خو ناس کې سر لوخي سپه کار دي ته یو تر په ګوري بل تر په تبه دا ګرچا پر ګومان ملغلي دي دا په دنیا کې کتاب پر خپل نبط باندې کنټرول کړی یو ازا را ایتا هم چکلا تووینی دیلارا حسیبتا هم تب گمانو که پدی چمل غل ریخ وری وری دی و ازا را ایتا چکلا تووینی سمرا را ایتا آغزی و بوینی نیامتونو بادشایلوی آلیا هم برطربد دی سیاب و سندو سن جامی دن رو و استبرک او غٹ ریخما غٹ ریخم بلان دی دفاس پی خکل نری ریخما وهله اطاویرا من بزاب او چولی بشی دیلرا ا بنګلی د دا سپینو زارو ال تبره ابن په دنیا کې ناری نه د پاره بنګلی چول عیب دی ښا فقواتی بزات مرون تعلق چا سره پیدا غړ شو وې زم ما پلا دله بنګلی ښکار دي سر اوس ډیر ناری نه ګورل لاسته او بنګلی منګلی چولې هله دا خدا له کانو نه کوي دا خو به دې بس سپېغور ورکوې زمما پلازه نه څنګه بنګړي کوي ته به تاسو ور وګورم نن غا له کان دي خوې لات کې او غاړه طلا کټ او دارنګي پلازبانه د سرو زرو او رزانې ستانا نه جوړکې د خبرې لا جدا جدا ها پدې ول اخوان ورکی د خود مشابېحت کړي حالانکه کم خلا چې د خود مشابهت کیا په حدیثو کې پغې لانت راغلي دي رزانې را خورې جوړکې په سپک لګي دا زنانووالو د استپات پچا را وي چې کم کم زیات تر زنانو سره پکور کې ناشته پاسته کوي یا چې د لری خاندان کې خپلوانو دي. او دي ملتا میس کی دن دن دا دی او د ملت سره خو مېس کی صورت د نن ناشتي پرده مردنه فتر مترنه نو دین چې لګري دي یو څه هي دي جوړ شي بیا او وهلو اساویر من فضا وهلو او چولي بش دي لا بنګلي د سپینو زارونه وتقاوم او سکیبا پدیبان شرابن تو دس داس کوشش پاکه اونکی ان هاذا کان لکم جزاء واستعاو د پار بدلرا وکنا سعیکم مشکورا او دی کوشش تاسو قبول شوهه او ذکر او دا صداقت د قران کې کدا مخ کی نعمتونه حاصلول غواړي کنه په دې قران عمل وکا انا نحنو نزلنا الکران څنګه یو بل سره مربوط لګیدلې کدا نعمتونه حاصلول غواړي ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا دلته وي نزلنا کلو انزلنا پر اخیاد دیگه نا ها جی یو انزل ینزل انزل ب باب فعل دی یو ب تفعيل دی ان نحن نزلنا انزلنا, انزلنا،, انزلنا پرخ دا دی. دا نزلنا کی فرق دادی تنزلنا ما نزلها مونگ اسټیپ بای اسټیپ پکا لارا تدریجنا پر طی سال کی لګ لګ دا قران نازل دا دامون د پتن واحدتن نازل کړي تلوهي محمودنا اسماني دنيا تا انا نحنو نزلنا لیکن نن مونږه نازل کړي دي تا ته د قران تنزيلا پلګ پلګ نازلې دوی سارا فصبر ل حکم ربكا اوس اوامر نواهي ذکر کيا فصبر صبر کوا په سلی درښت تا ولا تطيع اوتابداري مكود دوینا س من دګونه کوون کې او د کوپر کوونکې یا د نوم رته اس مرب کا, کا اسم, اسم نمرات مسلمان کی دیشی وای الله الله ذکر کوه د نوم د رته چې کم مسمما د اسم میزات هغې کرم بعدې سووفه بعضې حضرات ته هغې اغم تللقین کو یا چې تا زر پیرې یا پپ و الله الله الله الله الله الله او دغ یو خپل یا د الله صفات وایا یا رحمان یا د صفات سره یوځیکو یا رحیمو یا الله یا رحیمو یا الله یا کریمو یا الله واذکر اسم ربک بوکر تاو اس ویلو یادون درطا صباح یو بی گئی و من اللیل او دشپینا پسجد له الا ل سجدا کا وتسبحه فاذكروا نمد الله ليلن طویلا سبحان ربی العلی الاقدس دو کې لګیاه کنا ليلن طویلا د شپې اوږدی پوره دا وخت پوره لګیاه او تسبیح وایا انها اولای یحبون العاجلا او زجر ورکیفه محبت د دنیا باندې انها اولای کینندها کا دې محبت کوي د دنیا سارا ويذرونا وراءهم یوما ثقیلا او دې پری دې رسته د زانا اغوړ درنا اغوړ درنا رې یې دا او دنیا پتی شي وی دي نحنو خلقنا او موږ پیدا کړې دي لرا بیا دلیل ذکر کوي پښ با د با د الموت کې دوباره جن حق مون دی نحنو خلقنا او پیدا کړې دی لرا وشدد نا اسرام کلکلیمون بندونه دا دی انسان ځان ته که ستا یو یو بند سونا مضبوط اللوی داما پیدا کرده په دی قادرم ستا په دوباره جن قادرمان و ایداش این آج کلو غالو مونگا بدل براولو دا دی پشان بدل راوستلو انا آدهی تذکره اکنان دا قرآن دا نسیت کتاب ده فمن شاعت تخضا الى ربی هی سبیلا تو چغواړی ودینی دی په لربلره لا را دا قران دی واخلی او ما تشاؤون او نشوتی تاسو مگر هغه چغواړی الله یقینا الله دی علم والا حکمتونو ال ذات او داخلی الله تعال چغواړی پفل رحمتونو کې او ظالمین او ظالمان تیار کړی دی لا ځادرناک په سورته ظاهر کې د انسان 15 حالات ذکر کا اس بعد د بعد بعد الموت سوره المرسلات رب دماغ کی صورت سرا پمغ کی صورت کې زجر ذکر کا په دې صورت کې زجر ذکر کې په لفظ دویل سرا یا مغ کی صورت کې اس بعد د بعد باطل موت ذکر کو دل ته هم په کا مضمون باندې شواهد پیش کړئ یا دارنګ حاصل د دا دې صورت پدې صورت کې سلور احوال د وخت د پناه د عالم چې کله دا عالم, عالم پناه کیږي حالات بصیغه وخت کې په دې صورت کې تخویب ذکر کوي په يوم الفصل سره اورز د فیصله روانه ده لس حالات د اور ذکر کوي بشارت ذکر کوي په دې صورت کې په کې لفظ د ویلون ذکر کوي لسکره تا ویلون ویلون ویلون ویلون لسکره تا ذکر کوي صفات پیلې د الله په صورت کې یو لسه والمرسلات عرفا او په سرینده کړکې یو والمرسلات عرفا شاهد اواګاني چې چچلولي شپن رمې يا قسم می ديا په اګه اواګانو چې چچلولي شپن رمې فلعصفات عصفا چې ماتول په ماتول سره یا ا مرسلات دی نہ مراد ملائک ال مستلام دی یاتن هاواگان مراد دی وان ناشرات نشرا او آغا چخوارو ال کای خرولا فال فارقات فرقا چې جدا کوونکی دی چې پجودا کول سره فال ملقیاتی ذکر را ورو دی را او ذران د غذر چې بیا څه به عذر نکیا او نزرا او دپاره د جره ولو ان نهما تو غدونونه ل د جواب قسم مخې قسم د جواب قسم انما تو تووادونه لوا کې آغا یقی نن اغا تاسو سرې وا د کولی شي خاامخواوه کیاې دونکې کی پر دننو جو متومی چ چې کله ستوری بي نوړ شي و د سما او فوریج او چې کله اسممان کو لو وایدل جباو نوبت او چې کله غروونهوالو زولی شي وز روو اوختت ته ته او کله پ غبره چې کله ستازی وخی پورکي شي که میرضض ته چې روکې شوي دي ل یومل فله د فاره د رضده پیصللی دپاره د رضده جو یا, یا, یا یومل فصل د قیمت د نومونونه یوونوم دی وما ادرااکو سه خبر درکو تا لره ما یومل الفصل چې صدا او رض د جوی ون حالاک دی په دغه اوور کیم ل مکذبینا د فارهره تذب کوونکو چا په دنیا کې تغذب کړی دی دتهدو د ررسالت او دقیمتته علم نه لکل اوولین دنیاوي تخوی په علم لکل اولی آیا ندی حال کړي موګړون بنی اوګوره قومی نو آدیان متباکا سمودیان متباکا قوم سالحا قومی لوتو اصحاب مدیانا قومی طبعا قومی پرعون سم ندبه هم الاخرین بیاور پسیبا کو رستور سبراولمونگ رستنی کذالکا نفعلو بالمجرمین دارنگی کار کو مونگ دا مجرمانو سرا ویلن حلاکت دی پدغرس که دلمکذیبینا دفارا رتگذیب کونکو الَمْ نَخْلُقْكُم مِّمَّا امَرِّينَ آیا نه پیدا کړې مونږه تاسو د وګوس پګونا او جعلنا وحاریکلې مونږه فزې د قراری مضبوط کې ترنیټې مقرره انې ته مقرش پک مېشتن راوالی تر نخ میاشتو پوری الا قدری معلومه ترنیټې مقرره فقدرنا نو قدرت لرو مونږه او مونږه په قدرت لروونکی یو ویلن حلاکت دی یوم ایدن پا دغا ورس کے للمکذبین دفارا را تکزیب کونکو علم نجعلی الارض کی فاتح آیا ندا گرزولی منگز مکا کی فاتح را غنده انکی ارس انسانان را غندی یوم علم نجعلی الارض کی فاتح احیاء و امواتا جوندولرا وی فا انتل اليوم فوق الارض حیا فا انتل اليوم فوق الارض حیا و انتا غدا تزموک فی کفاتی سبا تبست اشمار پمروکی کیگی و جہلنا فیا رواسیو گردولی منگ پا دیکی مضبط غرونا شام خاتن دنگ دنگ و از قیناکو منگ بتاسوب اسکوو دغو بوخو گونا تاسو بیام تقزیب کوئے نو حلا کر دے پدغا ورس کے دفارار تقزیب کوئن کو اس تا خوی پہ اخراوی انتو لقو لاشے تاسو آغا سیستا چی تاسو داغی تقزیب کوئن انتو لقو لاشے آغا سوری تا چی دری سانگو آلا بی لا زلیلن ولا یغنی من اللہ با ندی سور ورکون کے د تشغلونا تشغلونا بمس پیدا نوار کیا دا بداسی اوری انہا ترمی بشار رو دا اربا ویشتل کئی پاگا بسرو پشان دا بنگلو دا بنگلو مر بے سری بسری خا کہ انہو جمالاتن صفر گویا چیو خان دی بے مہارا ویلن حلاکت دے پا دا غرس کے دفعر کوونکو کونکو حاضا یوم لائن تکون دادا سرز دا دی با خبری نشکولے وله یوځ نو دیره بهکم نکیږي چې توبه و کې یا چ باې وکې وای حالاق دی په د غور کې دپارهره تزیب کوونکوهذا یومل فصلې دا رضده پیسلی دهمونږ به جمعکو تاسوره وړبه نوله په انکان کوي تاسو د پاهس چلو والله ف کدونو د د د غهذاب س د کول, کول شې وکې ویلون یوم ایزل المکذبین خلاکت دی پدغورس کے دفارار تکزیب کونکو ان, کو ان المتقین یکینا پریزگاران فیزوی لال پسور کی بیا وحیون و پچنو کی بیا او میوی بیدا سناچ دی غوالی کلو وشربو حنیہ خورے اوسکیہ کلو تول ماکولات وشربو مشروبات هر کیس مجستا کانا خوخلا تا چې کم کسم مشروب خوخ دی حنیان هغه خورات ته ویه هغه سکاد ته چې مبارک بي د پیدون ډکوي او دارنګي هغه هیڅ مراد او غیر دنیایي هغه پکې نه را پیدا کړي څنګه په دنیا کې سره کله کله ډېر خوراکونکی نو بس د غریب مېدا کړه وړه شي نو بیا غریب منډوی دی خو خلق په منځولاړي او دی غریب نظر نه لګی دی خو د په دنیا کې حکلک لري ډېر خوراك نقصان کوي ال تخو خواراس کا قوا او ال تجته یو ډرکیو کی ال ډرکی بس ارس لق الحضم پتر حضم ارس به حضم شي او هغه ډرکی دینه بمجلیزار خوشبو غون توزي ته کبيار يړ غواړي چې نور څه نور کورا خبيس ياره خرا خمزي بيل تكي انا كذلك نجل محسنین دارانګي مون بدلور کوو ویلون ہلاکت دی پدیرت کی د پارار تکذیب کو انکو کلو و تمتؤ قلیلا قره اس سکوالے لګه زمانہ و تاسو مجریمان ویلون ویلن حلاکت دی پد غور اس کی للمکذبین و د پارار تکذیب کو انکو و اذا قیل لہ مرکؤ لا یرکؤن چې کلا بویل شی دود دیتا کے دی تا رکو کې دیرکن رکو نو کولا زګه رکو عمل د توحیدو او ذکر د جز مراتې نه کولو چې کاه ب د د منزویلژمونځ نه کووه یاروکو به مانا د خصو سره دا را دی کې خووونهوه یو مازین لموکه زی یو جه مداری منځ نه کووه د علامت د موقع ذب چې مو نه کو حالاک دی په د غرض کې د پاهره تک زیب کوونکو په حی س بعد یو منون او په کم بر عروو د قرآ سنت نه ایمان من نهي که او سړی په قران او سنت ایمان جوړ نشي په قران او سنت دا کیده برابر نشي اخر په کوم شي برابرېږي زکه ویل پکار دي پس اخر کې امنت بالله و ما انزل مونږ ایمان نړۍ پاته چې پا الله پاک او پاک وسطي الله نازل کړې دي فسورۃ المرسلات کې احوال اے ذکر دا وقت دا دا آلم ای ذکر کو دوخ دفنا د عالم او تخويف ذکر کو په یوم الفصل سره او لغزره لفظ ویل ذکر کو سوره النبا مکی سوره دی فنوزول کی اوایایم نمبر دی نازل شوه رستو د سوره معارج نا پرتتیب د سوراتونو کی ات نمبر دی رستو د سوره مرسلات نا هر کلاچ مخ کی صورت کی ذکر او د یوم الفصل نو پدی سوره کی د یوم الفصل تفصیل کایو یا مقی صورت مرسلات کی اثبات د قیامت بانده تخویب ذکر کا نو پا دی صورت کی نپی دا شفاعت قهری ذکر کی یا مقی صورت کی ذکر رکو علم نجعلی الارد کی فاتن احیاء و امواتا دی صورت کے ذکر کی علم نجعلی الارد مہادا یا مقی صورت کی ذکر رکو وجعلنا فیها رواسی شامخات دلطیو الجبال اوتادا یا مکه صورت کې ذکر وکوه ایزل جبال ونصفت دل توي و سوي راتل جبال فكانت یا مکه وی ان ان المتقين في ظلال وعيون دل تويا ان للمتقين مفازا حدايقا فاعناب هذه صورت نورم ګن نمونه مفسرين ذکر کوي یا يوم نم د صورت د صورت عما یونم دی عمی تساؤلون یونم دی صورت تساؤل یونم دی صورت معصرات حاصل دی صورت پا دی صورت کی زجر دی منکرینو تا د باز باد الموت پا دی صورت کې دو آسمائی حسنا سوال نس صفات فیلیہ د الله تبارک و تعالی لس انامات ذکر کی لس زنا چدا انعامات الله دنیا کې مسلمان کا فردو اړه نکړی چې کله قیامت دا دې سورته 12 کې مفسرین کوي چې کله نبی له سلام الله علیه گو خلقو ته د الله د توحید او د باذ بعد الموت خبر ورک قرآن او مشرکان وی ما ذا جاء به محمد او ملذي به اتا دا په کوم ځیرات لکړی دی یو بل سره خبرې را راکولي الله ذکره ذکر وکړه عم يتساءلون دا عم دا فاصله کې دی ان ما ان ما بیا دا نون په من ادغام شوي دی او په آخر کې هغه الف حذف کړي چې التباس رانه شي دا ما استفهاميه او د خبريه يتساءلون دا باب دی